Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <totipos> Ayako harrika da. Ancheta, oihartzun eta zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saio Ayako Arricada. Aixo, Arratsaldeon berriz ere hementxe gaituzue aiako harrikadari hasiera emateko. Aiako harrikada badakizue Zintzilik Antxeta toiazunibatiearen artean egiten dugun saioa dela. Astero astero, ostegunero entzun daiteke aiako harrikada. Arratxal dago sortietan, ohi hartun eta antxete irratian, eta arratxal dago sortietarietan, horeretako sindzelik irratian. Oikoa den bezela, aiako harrikadan, hainbat elkarrizketa entzun izango dituzure. Aurrenekoa, oiartzun irratiak, dakarkigun elkarrizketa da, Navarra aldizkariaren inguruan izango dena. Ondoren, antxete irratiak ekoiztutako bi elkarrizketa entzuteko parada izango lugu. Aurrenekoan, bortxak eta baten berri ematen digute. Eta bigarrenean, Kataluniako kooperatiba integralen orkespena egiten dute zailo amaitzeko, zintzelik erratikoen ekarrizketa izango dugu horrein honetan zintzelik erratikoek eguzkiko kide batekin dute eizaren inguruen <messizukat> Bueno, eta sarrea labur hauen ondoren az gaitezen ja gorko ariako harrikadarekin Esan bezala, lehenengo, elkarrizketa oiartzen irratia dakarkiguna da. Navarra aldizkariak ateak itxiko ditu, eta bertako zuzendaria den Irati Jimenezekin elkarrizketa egindute oiartzen irratikoen. Hone hemen, elkarrizketa. Tartea jarraian argu joan e, saioan e, Pasaden egunean jaso genuen Berria Navarra Aldizkaria argitaratzeari utziko dio hori zioen imeileak e, Eta bueno, gurean da bertako zuzendaria Irati Jimenez, kaixo egunon. hon Kaixo egun hon Zer mozun da? Ondo, emente Bueno, e, lehenik eta dain albizteak e, bueno, zurretalur optin dindun Zer dela eta e, utziko saio argitaratzeari? Bueno, a ver económico económico en aticara socio económico aspaldikoen gatik esango dugu duela urteter diluzei jazko apirilean, idagarri zuen e, e, Nafarroan, Navarra, sortu zuen e, erredakzio taldeak eta sortu zuen enpresak ezingo zuela Navarra arkitaratzen jarraitu, zeukateren emperseagiturarekin, hain susten ere Nafarroako foru gobernuen e, dirulagun zaskasiak Eta Egoera horretan zegoen, baina mila zikora arti edun zituela kontietan izan da, eta Bueno, gela on eta eta diogun baitasmako kontutan ni esanda barabaki genuen Bizkaian bigarren aukera bat ematea eta sortu genuen horretarako Turtalde txiki bat, baina ere zin izan diogu egoera ekonomikoalik buelta eman, eta beraz, guk 2008a maika bukatzera baki dugun, ez eta e, zin izan ditugun azken bi katera, bakarra makarratera dugu, azarabendukoa, eta 2008an arketaratzea di ustera baki dugu. Beraz, e, hausera, azkeneko alea, zer da, ez egitez, suportazen dut, omenaldi txiki bat eskaini dio zuela, ez da? E, ez, egia esan, em, gure erabaki hau ezkenuen ustean harin hartu beharko genukeenik, eta edat, beti pentsatu izan dugu 2008a bokatzeko nahikoa indar eta nahikoa diru izango genuela, baina ez ala izan, azaroko alea osatu genuen eta abendukoa abiatu eta zegoenean eta lanak aurrera eginda eh genuen engunean diru laguntzak hasteko e, eta bigarrena diru laguntzen ebasten ofizial lehitsitzen eta gure kontuak eginda esan esan dirua nahiko esen guk eskatzen denuena eta esan nahiko diru jarraitzeko beraz hartu hemenak jasoko dutena eta ohiko elkarmegaden eta salaga egongo dena azkarabenduko alea denarren e, azkeneko azken azkenekoak bakarrik dira bereziak hauda agur bat bai egin diegu astirudenei, eskarrak emateko besterik ez da eta jakina lagokien astaltera eta baina bestelan ezpiote azkentasunik nabarituko aleari gure ohiko ataleekin jarretsen dugu eta ba, bueno, ba behar bada ironikoa da e, afalerak aukeratu genuen izudi bat aspaldi buruan genuen kanai kusten da bide ikusten da bidegurutze horretan leku batera eta bestera senalatzen duten e, kartelak ageri gira eta karteletan testurik ez dago ba, behar badabe begira, ezken nuen nahi da aukeratu, baina gero bai pentsatu dugu irudi polita zela nabarrarekin bukatzeko ez eta bukaira tristea den ba, bueno, sortuko gira guztetugu Komunikabe bat e, iztea beti da berri txarra Atzo uste dute prentxorreko bat eskeni zenutela e, Bueno, e, giroa, triste triste giroa izango zen, ez? Gira ti? Gira ti? A a bai, oain ze, oain bai, eskenu galburu gutarte bat, ez? A bai? ez, bai? ez bai? bai? bai? Esaten nahi nintzen, eh, atzo prentxorreko bat eh, eman zenutela eta hor eh, giro tristia rabarizela atzo, ez? Bai, bueno, triste gau, no, eh? hori kontrakoasateak esorralitzateke, triste, eta eta maila batean, ba, bueno, hauek e, borondatezkoak ez direndean behartutakoak baino, ba, bai sortzen dute, triste zehaz gainalako amorru pizkabatero sortzen dute, eh? ez azken baten, ez aizkio harpide dunak falta navarrari, estu guzte, eta estu guzte eskalitaterik falta izan zaioen ekin joiz eta amarrute hauetan, eta ez dugu uste estituenik erredaktorete lustratzale eta marrazkelari eta kolabaratzale primerakoak, ez, kontrakoa. Uste dugu diseinuan e, alegina hundi egin dugula eta errenta eman duela, eta uste dugu edukietan ere ba, gauza askotan ez du asmatu, baina gauza askotan e, nabaritzen dela ibrillean gabiltzala eta asmatzen eta barez, eta beraz, ba morrua daukagu, bitsegiten gauden egun honetan amenduaren hogeian oraindik ez dugu jaso bimia eta maikak dako e, jarraritzak diru laguntza eta horrek oso egoera hain zail honetan jarri gaitu elako. eta deraz atrestezia bada goiakina eta ernegoa ere bai egia esan ze bueno, diruak akaso diru hauek, hauezek berberak ustez jasoko ditugunak jasoi izan bagenitu badibidez urrian beste goera batean gendek edar Hmm, bai, e, hori isteko e, komunikabide horren istea islatzen du eh idatziaren eh krisia, ezta? Bai, eh jaquina krisi orokorrean gaude, ezkara ere sektore bakarra eh gaizki dagoena, guri gertatu zaigu gainera sektore askotan behar da kertatuko dena eta ekonomi aditu egonela Nobel sarigmatek esaten zuena, gastuak murreztu ditugu bai, eskatzen den bezala legu guztietatik, baina gastuak murrizterakoan norberak duen inbertsiorako gaitasunare asko murrizten da kasu honetan, laguntzak murrizten dira eta norberak daukan egitura profesionalek galtzerakoan, ba bestea guzti beste alegin komertzialenenen galdu dugu indar ez. Eta beraz, em, ez da gureguela bakar-ekonomiarena da orokorra, esa gainera, esango dugu paperarenak azetaritzan etorkizun argien daukan Eh, alorra, esango du Alor especializatua egia da eta berzeki interneten kompetentzialekin beste leku badrilatu behar duela eta horretan da baina ez dagoela paradigma hartu esango dugu eta egia da berzetik euskalgintza eh ez dagoela, ez dela egongo inoiz, esango du egoera Aifan ekonomikoki ezkarrelako euskaldun nahikoak entzule irakurle eta ikusleak gure komunikabideak gure kontsumo hutsarekin mantentzeko eta beti beharko dugu berri ba, erakundeen bultzada eta administrazioa diruarekin eskaldabilen artean, falta saio bitartean edo diru hori edo beste lentasun batzuk aurti jartzen baldin baditu beti edo alakoetan ba ere astak den egin behar den egoeran analizea eh? baina bueno edo zein delaik ere E, euskal gintza bera jartzen dakinkalarrian, eta bagakigu ezkarela komunikabide bakarrak guk erabak hilatzen hartu dugu, baina besta duk erabak hilatzen apeetan daude eta bueno, eritzuten dira egunetan, ez da, berriak berak talduen e, kanpaina kampaina didez eta irakurre laguntza eskatzen, ez? Euskalgintza gintza bera, dago, bereziki krizian, bereziki euskorra den sektorea delako Ba, irati Jimenez Milasker, harrera eh, egitegatik, izan ondo eta sorte Berdiniz Dago ZUE AIAKO ARRIKA DA ENTZUTEN Eta horrengonetan, antxete erratia dakarkigun lehenengo elkarrezketa entzungo dugu. Bortxak saiakera izan zen joan den aste buruan birune. Eta birune feministako kide batekin elkarrezketa egindute antxetakoet. Hona hemen, elkarrezketa. haiperrorratza emankizunean e, jarraitzen dugu hemen antxeta erratiean eta saio hasieran esan bezala e, albiste lasgarri batekin hasi e, dugu astea ez e, gabon giroko astea eraso bat e, gertatu baitzen larunbate goanean gaueko 11 tarrietanaintzu zen ere irunen e, altzukaitz kalean Setasun guztiak emateko eta ratxaldeontako zazpiterdietarako den elgarretaratzaren deialdia indartzeko, irungo bigune feministako kida den Ainara López dugu telefonaren besta aldean. Eguardion, Ainara. Eguardion. Okay, Beraz, eh, esaten genuen bezala, ba, eraso seksista bat eh, izan zen larunbata gauean, gaueko amaikaterdietan eh, irunen, ez da? Ba, itamalez, horrela gertatu zen, zugu ondo esan bezala, ar, gaueko ameikateru diamariak inguru, bere lanpostutik ateratzen, aterabezain fronto, emakume bat erasotua izan zen, gainera gortizki. E, Jakin alizan dugunez, e, bizilagunen e, ba, laguntzari eskerre do, etzen e, ekintza bururaino gauzatu, ez, erasotza iak etzuen aukerariukan, errakzio azkarra, egotari esker. Bai, bai, bai, jakin dugunez, ba, e, bat, eh, garraxia kentzuterakoan, bai, e, e, zuen Askar oso eta, eh, aterki batekoant zuela jetxi egintzan portal, o sea, portalor en Atarira berdan zeuden eta tipoa bere presentzia jabetzerakoan ba, alde egiterak jo zuen. justuki, e, gero espimarratuko dugu deialdia, baina Garu batean, hain zuzen ere, lehen aldiz, Euskal Herriko mugimendu feministek bateraturik e, ba, manifestaldi bat e, egin zen e, bilbon. E, erasau jakin bainoelen, asmoa zen, e, bairungo belgune feministarekin e, manisparen balorazio bat, edo berriz ere bergogoratzea zer egin zen, zein helbururekin e, aipatu dezakezu pixka bat nola iragantzen? Bai, bai, beno, ez genuen eguraldia alde izan, baina nila persenatik gora elkarteko tartea izan genuen, e, bai, beno, berrogei eragile feminizak ditutako lehenengo manitze nazionala izan zen, indarketeare aurka, eta alde horretakik oso pozitiboki baloratzen dugu, ba, e, arte desberdinean arteko e, apostua egin delako hori indarra, ere edakusten du, ba, eh, movimendu feminista indarrean zagoela, gero baita ere, baloratzearenan, bueno, ba, mila pertsonatik gora eh, egotea oso positiua da, akaso eta ba, beste manifestazio batzuk, edo beste ialdi batzuk jasotzen dukena, baino eh, egitearen, eh, egitea soilik oso positioki baloratze dugu, eta gero gure aldetik ja maia lokalean, ba, autobusa, E, atera genuen eta hori guretat ere ba, oso osopositia da Jendea, ba. da dueko irrika guzti hoko hau geratzeko. Mm -hmm. Aipatu duzu jendearen irrika e, manifestalde nazziona, e, behar bada halako jarrerak herritik e, e, eta ekintza zuzenekin e, gelditu beharko liratezkez, beriz ere larun bate gaueora itzuiz ez dakite Zer gehiago egin daiteken halako e, baten aurrean, edo zeirakurketa egiten duzuen, e, nola e, sentitzen e, zareten? Era eragile eraso, bezala, diot. Ba, ba eragile, eragile bezala, erasonen, bueno, gertakarien inguruan egiten dugun valorazioa, bueno, negatiboa da alde batetikan ezan, ez, ba, berriz ere, kaleratera atera behar digula ausalateko, berriz ere ezkerren desistebe ez, ese stan darriogulako baina beste alde batetik positiboa ba, bizilagunaren jarrera ez emakumeen arteko elkartasuna adiera duen jarrera eh fiskate konzientsia zibai eta eskuarte hori positibotasak hartzen dugu ese ez, alde ezakarena ere azuaino baino, baino lehen, ba e, azaro 25ean martxan jarri genuen plataforma edo erantzun kolektibuaren arira e, zinatza jegunztiak editen dugula deialdia, manifestu honen zinatza jegunztiak editen dugula deialdia gaur konzentrazioarako, eta hori gurezatere garrantzitsua da, zeren bai da jendartearen erantzuma. Bai, or, ordezkaritza zabala zaudete, hainbat elkarte, el hain zuzen ere gaur arratzaleko zazpiterdietarako itzordua deitu duzu elgarretaratzeko, salaketa egiteko, e, altzukaitzkalean, ez da? Bai, hori da, hori da, e, pixka bat e, manifestuan adierazten genuena, irunen erasorik bertatuko bat ba, zen, bertatu den moduan, ba bertan egitea, e, ilket, era ilketa bat baldin bada, espero dugu ezet e, manifestazioa behituko genuke, baina e, horrelako kasua bertatzen direnean, hau zuelkarte ekin lan eginez, e, bertan egitearena. Hori tantzen gura postua eta, bueno, ja, homekin martxan ditara. Gabone inguru hauetan jende asko e, ibiltzen da kalean, eta bueno, ez da bintza gure asmoa alarma egora bat piztea, baina e, azken batean beti badirudi beste bat gertatuko zaiola, baina e, azken ilabeteetako gertakarien bidez e, inorrez dagola salbo dirudi. Bai, bai, beno, adintarte zabala, zabala izan da gainera irunen azkeneko erasoak gertatu ez zion emakume hoi, Eh, eh, egoera desberinetan, lametei dueltan, parrandan, baina eh, nekia da, zukon desan ditun bezala, bai bai kalera, eta bai etxe barruan ere egoera bereziak sortzen dituela, eta jendea kalera doa laskozak gehiago, de eh, eh, denxioak daude, eta izaten dagoa tiska bat, eta horre ba, ere, pokoa jartzea, jendea atentzia jartzea, eta beno, ba, bai, eldurriz gabe, kaleak gureak direla ere rebindikatzea, berriz ere, eta jaina bat, hori, ba, e, e, kasua goen aurrean erantzutea. Araberaz, e, zuk esan zu kaleak e, erritarenak direl aldarrikatzeko eta salaketagiteko, gaur arratxaleko zazpiter dietan beraz e, salaketa itzordua elgarretaratzea altzukaitze kalean, baina da López, bilgune feministako kida milesker, gurean izateagatik, ea bai e, baiendea gerturatzen den, eta egu berrion. Berdin, berdin milesker, beti... Urte guztian zeharrere e, gure hao txatabaltan hati. Antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik... <totipasen> Aiako da Antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek elkarreko iztutako saioa. Ayako, arricala. Terra tiarekin dugu Gaurko aiakoharreka da Kataluniako kooperatiba internaren aukespena izan baita igunen eta antsata irratikoek berailekin dute. Hona hemen elkarrizketa. norkitzen uh -huh. gara, Kataluniako ko kooperatiba integraleko kidea eta baitaren nolabait, hauzolan ekimeneko kidea, arratxaldeon, gorka? Ba, bai, arratxaldeon, pues bai, hemen eh, Kataluni-aldean kooperatiba integralan eh, ekimenean, eta hemen pues, alden eginan ere Euskal Herrian hauzolan ba, ekimenea. Hori, eta gaur bertan irunen egon zera, itzaldi bat ematen, asaltzen pixka bat eh, zer den kooperatiba integral delako hori, eta, bueno, labur-labur izan behar duz, ze, eh, karo, eh, asalpen asko berritu normalia, baina labur-labur nola definituko zenuke eh, ba, katalunean, eh, martxan jarri denek imena? Bueno, ba, lik, lehenik eta behin eh, argitzea Kooperatiba Integral Catalana ez dela kooperatiba bat. Kooperatiben legeak eta kooperatibak erabiltzen dituela eh, prozesu eh, autogestionatu orokor bat eh, estatuaren erasotatik eta bankuen erasotatik babesteko eta prozesu autogestionatu hori eh, azken finean eh, gizartea oinarritik berre, berrera ikitzeko prozesu bat dela eta berrera ikitze hori eh, maila guztietan eda, eta eta eh, maila integralean eman behar dela eta horrek esan nahi du eh, gure beharrak giza, gizaki bezala ditugun beharrak ba eh, nolabait eh, Bete behar ditugula edo eraiki behar ditugula e, e, gizartearen eraikitze prozesu horretan bertan. Eta azken finean, e, nola baiti irudikatzeko, lertu dezakegu, sare handi bat bezala, nun e, proiektu txiki pila bat dauden, eskualdeka antolatuak, hainbat e, alorretan, zaritzen, edo informatikan, edo dena delakoa, ez da? Bai, azken finean, e, irudikatzeko modurik errazena sare bat, irudikatzea da. Azken finan ere ulertzen delako sare bat e, eraso e, edo e, eraso egindaitekeen e, sistemarik e, egonkorrena dela, sarea delako, eta haietako nodo bat ere ba, e, a, dena edo zein erasotua baldin bada edo, edo eraso aere barnetik e, bultzatzen bada sarea dein neinan, sare bezala funtzionatzen jarraituko Luke, orduan hori babestea, es, gizarte baten berrera ikitzea zare e, moduan eta sare horretan bai pertsonak eta bai kolektiboak eta bai proiektuak parte hartzen dutela hor ba, ba, dago kosketako bat. Eta kaso gauza e, berezietako bat ere bai e, nolabaiti dudikatzen alduena kooperatiba honen funtzionamendua moneta sozialarena izango zen zer da moneta soziala edo askea delakoa? Bai, txamponazkeak edo monetazkeak azken finean dira e, trantsizio tresna dira, alde batetik, eta trantsizio tresna dira e, nolabait gure kapitalismoaren ekonomiatik e, babesteko eta gure e, kapitalismorako daukagun dependentsia nolabait murrizteko. Eta e, azken finean ere, tresna bat dira e, gure gizartean beharrezkoak ditugun elkartrukei balore e, bat ipintzeko eta elkartruke horiek errasteko. Eta Euskal Herrian ere naizta olako antolak eta batez egon, babai ematen ari dira proiektu ezberreinak, alternativak eskintzen ari dituztenak sistema honekiko, eta guzti hori ere basaretzeko asmoan dabil batez ere auzolan ekimenak ez? Bai, ba hemen Nauzolanekimena ere martxan, martxan dago, duela hainbat ilabete eta pues helburuetako bat eta hasierako helburutako bat ba, izan daiteke hori, es. Azken finean e, badagoena hor dago, asko da ere, e, baina behar du nolabait e, sareak ematen dion e, indar hori, es, eta benetan proiektu hoiek e, sarean lan egiten hastea eta benetako alternativa e, e, egonkor bat izatea eta no amaitzeko eta borobiltzeko badago sistema alternatiborik ezagutzen dugun kapitalismo honetara. Bueno, badagoen edo ez, ez dugu beharra badago ez dugu inoiz jakingo, es, baina gutxienez hortan eh saiatu saiatu gara, es, eta, eta hori pasatzen da, hausnarketatik, ba, ba ausnark lehen, eta behin eta bigarren, ba, ba praktikatik, es, eta orduan Ba, ilusioa daukagunak eta gogoak ditugunak e, beste gizarte bat esagutzeko horretan ba, ba, diar dugu. Eta, eta bueno, hemen euskal herrian hauzolan ekimena bultzatzen duen, bultzatze dituen prinsipioak oinarri oso interesgarriak dira e, gizarte hori nola bit berrera ikitzeko. Kooperatiba integralen e, modelo hori e, interesgarria dela e, uste dugu eta ala, ala ala izanari da gutxienez ba, jendearen, jendearen artean izaten ari duen harreraren harreran eta bueno pues e, bakarrik e, falta zaiguna ba guztia praktikara eraman garatu eta eta ikusiko dugu benetan ere alternativa den edo es gorkaami esker eta beste bat arte vale eskerrik asko <totipen> Antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik harrika <hieres> da Antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saio Ayacó a igarra aiako azkeneko elkarrizketara. Kasu honetan, zintzelik erratiean dakarkigun elkarrizketa da. Neguskiko kide den garirekin hitze dute Eizaren inguruen, Ea zer dioten neguskekoek? <minten> ojarretzen no, duzu ezin txelik irratiko RTI entzuten eta gindu duzu egun bezala ba, karrezketa bat ekin gatoz orain guztu telefonaren bestaldean gari daukagula e, buskiko kidea, hala da, gabonkari kari xe da, gabon bueno, ba zuekin ba, hitz egiteko gogoa genuen zeren badakigu ba, bueno, ba, komunikatu ba kaleratu duzuela ba eguzki ba, ba, talde antinukleret ekologista ba, eta baitare bestesen talde ekologista marcha, naritzalde eta beste beste eta baitare ba bueno va ba, pasaiako udalean urrian so duda sigoratzen baiteremos Seo Bat orkestros en Otelar eta enguruan da guztia ez. Zuek esaten duzuen, zuen esaten du zuen egoera naiko naiko naiko va ba, eta ke zigor, sigorga aberta sunean oinarritutako ana bat bezela va ba, ba, orkestren duzu egoera senda da egoera daukaguna gure mendietan Bueno, ba, esan er bezala, esagukera kalifikatu dugu eh, egoera e, izari ninguran nahiko anabasa da, zergatik. Bala en, en aurten, 2008-2009-ako martxoan, nartuzen izakolegi berria, bueno, gure ez eunetik euneko gado zesunarekin, baina, bueno, ezkenean, legi diberri bat, eta ez ez lengua, eta aregutxeago rengua, ez da Ez es da betetzen. Beraz, horregatik diogu nagusiki anabazaren konturik legia badago, en Steinbeil gaietan bastantzeezada da, baina gero legia arau hauek ez dira betetzen. Se se gausaten adibidez es da betetzen. Oraipatzen dituzue ba egon baruten distantziak postu talako lekutan, kolektan baita ara aipatzen dituzue ba mendian ibiltzen diren ba ibilgairu guztiak eta pentsatutolako holako morduska bat bai, alaixe da, alaixe da, nik uste te... e... eizapostuenena berezikia direzgarria dela, edo nolak ikusi dezakena gaurrengo egun arabera daren erabera, eizapostua jarri behar dira, txe bizzatari guntzetatik berrogeita mar gutxinez, eta bide eta repidezatik hogeita bez Eta, bueno, ez ezin momentuetan, dira guazenean, topatu ditzak egu eizapostu oiek. Eizapostu batuk bai noski, e bal baldintza biotetzi dituztenak, baina beste hainbat ere baldintza horiek betetzen ez dituztenak. Bueno, orduan, e, kontua, e, kontua zera da. Normalean e, postoiek postu hiek kudiatzen ditu, ditu e, federakundeak eta federakundeak era berean herri bakoitzeko eizalkarteei ematen die postuien kudeak. Eta. eta guk eskatzen diguna da aldundiari bera denez en, arabori arabohi betetze dena lege hori bete ezala eta federazio eta ondorioz herri bakoitzeko izalkertari hori e, bete arabori bete gazior badio ba bete dezatela besterik ez alegia momentu hontan ez, ez da ezta planteatzen eiz ere ke zego Gipuzkoan eiz da eta horrelako gauza dik oso oso oinarrezko gauza bat minimo batzuk eta minimoa da gaur egun e, indarrean nagola betetzea. prentxan ikusi dugu gaur bertan ba nola Bai, pasaiako iztaria, ba, kexar gertu duten, ba, pasaiako udala berak, ba, ba, nartu duen mozioaren inguruan, ez da? Zer, zer dio mozio horrek? Bai, bueno, hori izan da, eh, ba, bueno, eh, pa, ulia mendiar inguruan egin den eh, mozio, bueno, orkestuz, orkestuz, den mozio zehaz bat, izan ere duela eh, bi urte, bi urte terdi, edo, E, donostiko gudalak e, onartu zuen emozio baten arira. da. E, mozio hori da, ba, ulia mendian eiza desagertzea. Zergatik, ba, ulia mendia gaur egun e, donosti eta pasaiaren ba, ia parke peri urbano bada bezala funtzionatzen duen lako batetik, e, bestetik bere... E, bere kostaldeko gune guzia e, natura ikuspegi batetik eta ingurumenaren ikuspegi batetik, e, balio balioa undikoa delako eta azken finan e, batez ere pasai eta onosti baino oroar e, erritarraskok paseatzeko eta bere isialdia pasatzeko e, leku bezala erabiltzen ontelako. Hordun, hor ba, dauden, eizapostu gutxioiek sten dute batetik e, ostopo bat guztidientzeko eta bestedetik e, gatazkaiturri dira eta eta kezkaituri dira. Beraz ba, gure gure proposa izan zen Pasikudari Donostikuudalak e, aurereko legin taldia egin egin egin zuen bezala e, ba, postuiek e, e, desagatu araraztea eta horla erritsi erritzi zuen nez ba, egokia zela hori plantatzea. orain en, pasaiko hiztarik hori hartu dute, pasean eiza desagertzea bezala, eta inundik inora inundik inora, ez du gori planteatu ez du dalakori planteatu, eta ez du dalakori unartu, unartu dena da, uliatik, da ulian zuen eiza postuak desagertaraztea baina, e, pasea ez da ulia, ulia gau mendiko gunera e, mugatzen, adibidez, hor dago jaizkibel, eta jaizkibelen eiza egitea da baldintza batzuekin noski, baina eiza zilegida eta bai eskatzen duguna Oroar ez mozioan zehazki, baina oroar da jaizkibelenere eta beste egipuzkatu da zilekutan gaur egun indarren dagoen legia betetzea berriz bihot Zai, bueno, nikuli hain beste dutezagutzen gertu agarra batzen gaitu guri eta jaizkibeleti gueltaske batzuk ematen ditugu eta batzutan, ba bueno, egiazateko iztariz jositat opatu dezakezu ba Ba, bueno, jaizkibe lia osoa, ez? E, Uruatzen zait, bagian agian uriares, bali madera juten, zazuk esatzen duzun bezala jaizkibe, oa indikan gehiago bete ditekela. Hor, badago toperen, badago mugaren, bazen lizentzien bidez, edo zen baita istari egon ditezkeen, ba, terreno batean? E, ez, bera, licentziako prua, ez dago mugatu, ez da, eiza, eizarako baimena eukitzea. Mugatzen dena da, eizapostuko prua. E, posturiga e, bere e, jundeitezke. E, eta bueno, adiez, jaizki belen dagoena, eza linea bat, eza linea bakoitzak dazka postu kopuru bat. Beraz, e, mugatu ditekena da, e, postu kopuru bat. Eta gaur egun, gertatzen dena da, e, postu kopuru horretaz aparte, beste batzua dela, era alegaleen esango dugu. Batzuk alegalean, nazitzuk ilegalean, e, ereikita eta jarrita. E, agian, eza elkarteg esango dute, hori hori ez dela bere, E, beren arazoaz dutela beraiek e, baimenik eman e, zera postu horiei baina kontua da e, beraiek dirala la horren gestoriak edo kudeatzareak orduan beraiek arduratu hartu dute hor legea betetzeaz eta hor araboa betetzeaz e, Aipatzen duzu baita ere gauzada berenik ba, esnekiena basegoenik ere, ba, oi hartzunen eis eskola bat badagoela, ez eisa federazioak bultzatuta foruko diru laguntza jasotzen ditu la, zer... Eh? Personak izan ezagut daundirik e, horriburuz, baina, baina bai, ba, eiza eskola badago, eta, azteze, eta, eta eskola den neurrian, e, diru laguntza bat ere jasotzen du. Eta, bueno, benetan, e, bueno, ziniko egitez egu horrelako gozak e, esistik, beno, goz bada, ba, eiza zilegizatea, eiza baina txikitatik umei eiz, eizarako grina sortzea ba, etxe egu zilegidutzen, etxe egu logikoa eruditzen. E, ogeita bat mendean, eiza aixi aldirako e, bide besterik ez denean, ez e, Baina, bueno, horrela diagoztak, momentu zeintzat. Sortzi puntutako eskara eskarabadako gomenma egainan, bagipuzkako erakundu ekologistek bagiten dio zuena, baforo aldun diari eta baita mendi, eta lande inguruneko zuzendari ez. Zer da, hola, ba, sortzi puntuetan labor bilduz eskatzen du zuena? Ba, hor, e, batetik, horokorren, bezala, araboa bete askatzen du baina, e, gero, zehaztapen batzuk e, egiten ditugu, ez. E, ba, dibidez, bat izango dituzetzeke, ba, hain erabiltzen dira, hain bat, e, bide forestaletan, toto terrenuak ezibiltza, ze, bide forestaletako asko, ez, e, ez daude egukituak toto terrenu, edo zintu hori terrenu erabiltzeko, ba, ba bezbuntzi bat duten ibilgailu bakarrik edo emergentzieski ibilgailu bakarrik dielako ba mendi men, babestuak edo eta askotan horakolekutan ba, ba iztariak topatzen tugu tootarrenu to, to ekin eizalineako e, posto galimadu de ba, bera ikusikoten hori txibar duten baina bide oiek e, libro dutzi behar dia, benetan duten helburua betetzeko eta askotan bideetan bertan tootarrenuak to e, topatzen tugu E, bestetik banegualdirako arau bereziak hartzea edo edo kontuen hartzea ze gaur egun adibidez Bizkaian ez bezala esaniten ez, ez, askotan ezia planteatzen ahí ez, ez dakin nun aplikazio den araudiak Bizkaia baina ordutegi zabalago dago zenbait espezie eh eh izatzeko. Eh ba, elurra egiten duenean eh ez dia oso oso e, argiak, izan ere girtuete kelako adibidez eh kosta an, ba ulian jaiskibelen ezagara elurri ga ez zigite atabarrualdean bai eta kertzatu daiteke demanda paradoja gipuzkako estari guztiak eh franja txiki batean e, e, elkartzea eta, eta eta bueno, hori ere ez dizu oso lako eritzen Bale, kontua da, elurek egin ez badu Eta eza Eza aldi garaia malima gaude Baimena gugote izari batzuk Baina ez da posible eh, Buzkako eskopeta guztiak orkuntatzea dibidez Eta gaur egun legea begira Hori horrela izan daiteke eh, Interpretazioak daude baina horrela izan daiteke Eta usten dugu hori ere eh, ez, ez dela posible mm, Eta bueno Ba Zalako beste beste zenbait e, puntu, ba, nolabait gaur egun daun lege di hori betarizko dutunak edo zehaztapenak e, e, egingu dizkiotenak. Asmoa da pasaioko udaletxean egin zuen bezala, hori ba, bai foro aldun diari eta bai udaletxe udaletxe jutea orkestean edo... Ez bueno, momentuz eh, asmoa izan da kontua da, bueno horrein, ba, noledizatuko, valorazio personala bat egingo du, ez dut itsegingo e, idatzias netu dugu elkarte guzti, amaika elkartea izenean, baina bai, esango dizut orain azkeneko gogita marroteetan e, eiza politika kudeatu dela e, e, aldundia eta eiza cederazior elkartean elkarteren artean eta usten dugu hori ez dela posible alegia kudeatu behar dena e, antolatu eta ordenatu behar dena dela en, ingurunea naturala. Eta ingurunea naturala horren barruan egon ekimeneteko bat eta ekin izango da eizarena. Beraz, e, usten dugu mm, ba, e, eiza konselioak ez, du, ez duela hor e, itzeuki barrua e, eta sortu bar dela e, konselio horokorrago bat e, non ingurumena eta espazio naturala izango diren kontuan nagusiki, eta noski horren barruan eiza eta arrantza ere bai baina ez, e, oinarri bezala eiza e, hartu dedin. Eta e, horre esagatik e, gure elburua izan da momentu enten, legea betea eraztea. Ustedet beste ezpabai bat, mm, ondoren, egin beharko dena, izango dela, eiza zer bai nola noraino nundik eta eta hori dena. Baina, baina, baina, bueno, baina, Usten dugu, maila horten ere, polikik honbar dugula, pausoak hemen bardirela, eta, eta ono momentu txikusuko dugu ea e, naduntik zer antzunen bat gure eskariei. Haigunko eskariei. Zuen askeneko puntuan esaten duzu ez, izaren inguruko ez tabela publikoa irikitzea dela eskatzen duzuena ez askotan edarresi izaten ez, estabeatzea gauz, hau eta ze jendea da edo kontrakoa, edo erabat iztari zutsua, asko eta asko ezagutzen ditugu inguruan ez da, ez da, zurrutira begiratu behar. Hori da, hori da, e, ikuset, estabeatzea den neurrian, estabeatzea arrazeskoa izan barduela, eta eta gaur egun, seguna eritzik motazkotako topatuko ditu, baina egia da eritziasko oso barrun betatik, oso bizteralak direla ez, barrunbetatik ateratzen direnak, eta uste dut oie pixkat, e, bueno, balanzaiteak imar degula, Ni uste ez da baida beharrezkoa dela, enten, En erizpideak ere lan duberko direla, baina, bueno, ba, pixkanaka egin behar den eh, gai bat. Eta, bueno, ba, asnoketabelimada, ea hori izan ditekeen eizaren bukaera, bueno, ba, nik ez, ez dut, egi esan, personalgi ez dut uste eizaren bukaera ezen, baina agian bai eiza ulertzeko beste erabat, orain arte en, askok izan ez duten e, erabat izan ditekela. Eta baita ere, ipak megini nukez, e, eza federaziotik e, ikusi eto e, horretan nindara handi egin dutela. Esate dute, e, gaurre hongo eza kudeak era oso de, demokratikoa dela, adibide, Europan zer giltzen den adibide bakarretako bat, baina nolabait, ba, kudeak zaila ez delako administrazio publiko bat, bezik eta lekuan lekuko eza eta hori, ba, bueno, ez, ba, era demokratikoa oan edo maten dutela au, aukera hori. Eh, nik ez horrelako eh, zerbait ez dagoen, nik filosofia bat ez dagoen, nik herri zerri antolatzen direnean eizapustuen manaketak eta eizalekuen eiza kudeaketak eta bar, baina eh, berriz, eh, berriz diot pizkelenguari da hueltatuz. Eh, kontua da, ingurunea naturala, ez indutela iztariak kudeatu, iztarien arabera eta iztarien desioen, eh, eta edo iztari nahi erara. Eh, baizik eta gizartea dela lakudatu behar duguna, gestionatu behar dugula duena eta erabaki behar zer egin behar den ingurunea eta ondorioz eiza ere bai. Gero eiza postuak eta bar emanatzeko era demokratikoa da gaur egun erabiltzen dena hemen eta ez guatzen, bale, hori ere e, itxegin dezakegu eta ez da dituzak gu eta guk ez deguin niongo momentuen hori horra denik izan, ez da, e, ezan, ez, da ez denik ere. Baina, baina bai, e, e, oniarzkoak konzertuan, okerra daudela. Eta da, bereiek ez direla ingurune horren kudeatzariak. Kudeatzariak izan behar du gizarteak, izan behar du aldundiak. Eta aldundiak eman behar dio eta digu aukera herritarroi kudeak eta horretan parte hartzeko Nahi duten erritarrai, elkarten bidez, nahi sekologistan, ekazaritakoak, edo dena helakoak, en, en, en, hor parte hartzeko. Eta ez naite zela erabakizten dutenak. Bukatzeko eta nebadezu, bueno, zakite, igual nien edukarean maten eta ezarroietak azu galdeteko, bai eipatunen dukadez elaroita marga markadan hemen horkatza eta, eta basurde bezalako iz en, espeziak sartu dira, gaina gultak eta bidez en, basurderen kasuan eta eta horkatzaaren kasuan landetako horkatza ekarriaz hemen sartu dira espeziak bereiek edalakidute aldun diarekin batean sartu behar direla Zergatik, barbere hientzako egokina zirelako, emengoa baino ugal, ugal, ugal korragoa da elandetako orkatza, orduan azkarra guberituko zian, eta orduan e, barberzutako espezia batzen, eta hor egun orkatza espezia izagarria da. Nik ez dutuzte gure helburua izan bardu nik orkatza espezia izagarria izatea, baizik eta gure lurraldean, e, bioniztasunari begira, espezia erioz izitzea era normal batean beraz ba bueno demo bat um, ikusteko um, erispies barnierrela ta eta, eta guretzako asko zegoki izango zan hemen gorkatzari aukera aukera gehiago emate da aukera hobeago bat ematea ugaldutz egin zein zabalduz eta eta ez ekartzea eta netatik beste zu be espezi bat gure e, e, lurraldean zabaltzeko e, eta batakokin gurutazeko ah, Bala, izan luke. Eta, bueno, ea, ez bai da hori den, ta, ea, bai hori zabaltzen den eta ulertzen den baita espazio oiekez, mendi espazio oieke eta natu espazio oie, ba, denona direla, ez bakarrik iztarienak edo negozioak egiten duztenak baita herritar guztienak eta baita bertan bizi diren animari guztienak ez Bueno, gari, ba, ez da kizabagia godokasun komentatzeko ez baden nozko laskubideak eta batzutan den onuskubideak erabileren era ez da larriz izan. Ami esker eta bueno, ta aurrerago ba berri geiago alima dago nenenguruan, baengok ga ba, berri osuekin. Eskerik asko gureken egotatik. Venga, subir. chegará ya con amaierara badak amaierako ba, jende esaten dugula batzutan potolo potoloa eta beste batzutan berriz ba esain potoloa kasunetan alako xe gertatzen da datorren asteburuan ba egu berri festak emenche ditugu eta horrek izanai du ba gehiiki ez direla antolatzen gurenguruan, gure inguruan baina ere bado de gutxi batzuk eta hoien berri emango dizuegu ba minutuet. minutuetuz daki ni kitten ga gente ovir nonso ovir bointak hasiko gera ta ostiralerako dugun gausen artean da badiki Bito, ehongo dela ore etako sindikato tabernan Gaueko ama aurrera du e, rea gausen orain irunera seren Nobenduaren hogeite iruan, ostiralarekin baita er, eh, lakasi eta gaztetxean, zortrazia pelikularen proiezioa eta ezta baideon goda. Abenduaren hogeite iruan ere bai, iru zutaben, martxa da urtero bezala Euskal Prezioen alde. Arratxaldeko, zazpitarietan abiatuko da martxa. Elitzu, Mosku eta Mendelutik. Gero denak elkartzeko. Horiek, zan beharra dago, bairunen izango dela. Horrezoekin jarraituz gaitare, abenduaren hogeita laguean, arratsaldeko lautan, olentzero, egongo da, martuteneko espetxearen aurrean. Eta arratsaldeko saspietan, olentzero, xempelarretik, abiatuko da, oreretan. salto egiten dugu igandera, zeren igandean, abenduako baita bort, baduko baipatzeko goza bat ere bai, ondarribian, artizagoa soka egongo baita, artea soka bat izanen dugu ondarribiko kirolka jagunean, goizeko amaretatik aurrera, ete guardiko ordubita, ordubiak arte, izango dena. hau izan da gure agenda agenda honekin agurtzen dugu gaurko harrika da, eta baitare esan ariako ba, harrikadan ba, bi astetako oporrak hartuko ditugula burrengo bi ostegunetan beraz ez duzue gure berririk izango baina lasa izen urtarri jaren bigarren ostegunean berriz ere zuekin izango gara, esan bezala zena ipatu dugun bezala, baratxaliko sortitan, oi hartzunetan txeteratian eta sortitarrietan zintzerik erratean guraldetik ezer gaiago ez urtea ondo bukatu obetoazi, eta hobeto hasi eta hurrengo urtean berriz ere izango gaituzue ariako harrikadan ondo segi bian de Nobilbora. Kolosal aizangoda. Mundiala aizangoda. Aste sinia Euskal presoak Euskal Herrira ekartzea eta zigorra bete duten presoak askatzea. Bizio espetxe egin dezagun bidea presoen eskubideenaren. Hiru bete dituzten presoen kaleratzea. Gaisotasunak dituzten presoak askatzea eta bestelako gaixotasunak dituzten presoen presoentz Gaurrondaude guztioi, oiei, kantaiotze suos enki, eta entzun desatela, abesten gaudela eurekin. Gaurrondaude guztioi, oiei, kantaiotze suos enki, eta... 7 de enero, Toda Xabilbo. Abesten gaudela eurekin. Gaurrondaude